والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد الله تبارك وتعالى نبيل اسناين كاي سلام صلوات اسпасна الله посланик Мухамеда صلى الله عليه وسلم поштовани слушао вечерас у оквиру 250 издања у серијалу инне холхак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 3 i 107.2 FM stereo, kao i putem interneta koji nas pratite. Pozivamo u otvorni program radija u emisiju INDHUHAK da uzmijete aktivno učešće putem telefona 736 630 i 736 631 i inšalav ostvarite direktan kontakt sa nama da postavite pitanje, da dobijete odgovor i eventualno uputite određenu kritiku, sugestiju, savjet i sl. <tručit> <i glaviti> <linii> Već ovog momenta izreživamo signal da je neko sa nama, nekog imamo na liniji koje se nama dosećuje. Ja, da eselam alejkum. Velikom selam, pozvini nam dolazi iz iz volte u prodavnici. Htela um, sam da upitam za ovaj post za Ramazan, Qiyam teravija Da. A ovaj je, je li sad treba članjati nešto tako? U smislu noćnog namaza ili određenih ibadita, ja. Odno što je bila praksa poslanika s Allaho, lih veselom. Allah vas nagradio na javljanju, salamu alaikum, bio to poziv iz Zenci, slušateljka je postavila nadam se konstruktivno pitanje, imamo li još nekog na liniji 736 630 i 736 631, pozivni broj za kanton, 032. E, Allahu poslanik s Allaho, lih veselom, je svojom praksom, svojim sunnetom pokazao da u mjesec Romazanu klanjaju, klanja teravija prvo tu bilo 8 pa 20 trikjata nakon e, odrežne praksi Ashabar, Ridvanullahi, Alehim e, šta je poslanik klanjao mjesto teravije u ostalih 11 mjeseci i, i oni su Allahovi mjeseci tako. bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah a, u našem narodu ili a,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 esklanja noćni namaz sklanja znači ostali 11 meseci samo što se naklanja znači u naklanja u džamatu nego svako klanja znači zasebno u svojoj kući ili u džamiji nije bitno ali znači specifičnost i odlika noćnog namaza ili salata tarawih u Ramazanu jeste da se znači, klanja da se klanja u džamatu kao i vitr se je li klanja isto u džamatu dok se znači u drugim minimala se vitr klanja a po na osobu to jest znači jedina razlika a, O, ostaje, znači, i kroz drugi preostali dio godine, znači, ostaju isti propisi da se klanja noći namaz Allahu Teala, Eala Iđezakumullaha, Iren, Vahsene Ileikum, i naredna linija aktivna nekog od slušalaca imamo, koje se namo, da li se čujemo? Esamu alaikum Ileikumussalam, poziv dolaz iz Amerike Izvolite, u programu ste, koja država je za Amerike možemo znati? Arizona Bujro A, prvo se vam uvažavam kastu i imala bih dva pitanja. Izvolite. A, prvo, a, greškom sam kupila dvije hlije koje su sufijskog sadržaja. Da. A mi, ako može reći šta treba da uradim, da li je ok da ih bacim ili šta trebam uraditi svima? A Kako drugo pitanje... Postupite u toj situaciji. Molim? Kako u toj situaciji postupiti veli? Yes. Da. Drugo pitanje ako bi se vraći par odlučio da... A, prihvati jednog je tima da odgaja kod sebe. A, znamo da ne smije su u islamu usvajati djete, ali kada bi to djeta stasalo u, u doba puberteta, kako se živi u takvim uslojima? Ako je muško, to sako je sakoj sin, žena se ne može otvijeti pred njim? Pitanje mahrama, da. Da, ja, a ako je četak, naravno da se muž ne može otvijeti sam sa njom. Da. Pa mi objasnite kakav bi život bilo nadalje po takvim... Mm, kako je tu islam regulisu? Dobro. Imate li još pitanja? Ne, sam usala, sam usljelšavci, najposobno samili u Holandiji. Da vas, vlađam, šalno nagradim na javljanju. Ves vama, likom, rahmetullah, berikatu. Nadamo se, insha Allahotela, da ćemo i dobiti odgovore i na ova pitanja koja su stigla iz Amerike iz Arizoni. E, pitanje, znači, ono je literaturi koja nije e, eventualno utemeljena. Imamo još nekoga, ali da se čujemo? Veselam, Alik. Veselam, salam, salam poziv Izvolite u programu. Htjel se pos od hajza, ovaj, dug, mora na posliti dan i za dana. Dobro. O, to sam stjela pitat, imam još jednu pitat. Da. Ovaj, jednu sam uh, večer je prespavila i noćni namaz i vitre. I več je zora bila na suzla, ja sam klanjala vitre. Da li te vitre ponovo na Salam. Valikus salam. Salam.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 da li ih nekom, da li ih vratiti nazad onom uh, prodavcu, ili, ili, ili. Što se tiče, znači, literature koja se kupi, uh, čiji je sadržaj sporan, bilo da se kosi sa kuransko-hadijskim tekstovima, ili da nije, znači, uh, menheđ ili put ili način, znači, pisanje ti dijela bio put, znači, ehlo uh, priznate uleme, tak po treba čovjek odložiti u svakom slučaju šta god da uči sa njom ne treba je čitati ne treba je, znači čitati jer u brojnoj toj literaturi se nalaze znači šubhe i sumnje koje mogu mogu učovati u pitanje znači čovjekova kajd nego treba znači te knjige ako ima odstraniti negdje a najbolje je da je date nekom od učenih koji znači ovaj čvrsto u svojih vjeri ko može razlikovati istino od lažne tako znači da pregleda te knjige pa znači da vidi da li su te knjige za čitanje ili nisu, da čitanje znači da dade svoju ocjenu u svakom slučaju ne treba čovjek da i on sobom čita i da eksperimentiše jer mogu znači brojne šubhe da se izazovu li, čitanjem, čitanjem takvih, takvih dijela, pa znači šta god da učini od spomenutog ispravno je Jazakumullah, hajeren vahsenu ilikum pitanje e, usvajanja jetima i brige o istom jer uh, Adis sallallahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomeni da će biti kao dva prsta u džennetu oni koji budu kefili jetima odnosno staratelji sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem van nagrada s jedne strane s druge strane iskušenja i kako se postavlja situaciji kada dostigne znači doba punoljetstva djevojčica u odnosu znači na onog koji je e, koji je muškarac to je kući koji je izdržava eventualno znači dječak koji dostigne znači doba punoljestva u odnosu na onu ženu kod koje je usvojen kao vjeti. Bismillah alhamdulillah. E, što se tiče pitanja jetima, sigurno da je ovo pitanje jako bitno budući da se u muslimanskom umetu danas povećao broj jetima zbog nepravde koja se čini muslimanima, moleći uzvišnog Allah zao da popravi naše stanje i da nas pomogne protiv svih onih koji ne vole muslimanima i islamu dobro uh, uzimanje jetima i briga o jetimu je zaista velika stvar i to na to nam jasno ukazuje hadis koga je spomenuo naš uvaženi brat Adnan u kome je poslanik sallam, kaže da će čovjek koji se prihvati za čije jetima i koji bude izdražao jetima biti sa poslanikom sallam, kao ova dva pa je pokazao sa svojim srednjakom i svojim kažiprstom da će biti u džennetu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 već i dalje, znači, jetimeni djete koje je usvojeno. Pa nakon, znači, ponudjestva, ako je muško djete, ne može se, znači, osamiti sa tom majkom, ne može, znači, ne smije gledati u nju, ne smije putovati sa njom i slično tome. Znači, izbivaju svi propisi kao propisi stranca. A ako je žensko djete, isto je takav, takav propis, znači, u, po pitanju, znači, po pitanju uh, uh, muškarca. Znači, ne ima neka olakšavajuća okolnost ili situacija ili neka rohsa koja se može u takvim situacijama učiniti uh, u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 tasbinstvo kao na primjer uh, Punica ili svekali slično tome znači preko tasbinstva od samo su ova tri načina znači putevi da se dođe do, do mahrema nema znači četvrtog načina budući da ova tri ni nije ispunjen znači mora se paziti kod ove stvari ako su usvojite odjeta znači ga dođe do svog poroljestva a obično djeca dođe do svog poroljestva ako se odgojni ispravan način već se može osamiti znači već može slobodno može se udati može se uženiti slično tome znači može samo organizovati svoj život tako da znači sigurno su ove stvari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 ako je žensko muš, otcu znači ili tome čovjeku ga osvojio a biva, ako je muško, biva toj ženi kojeg je odhranla, Allah ne bude znao Muzakumullah, hajren vrahsene i likom u narednom pitanju naslušateljka se interesuje za propuštene dana zbog za u mjesecu Ramazanu da li mora u komadu ono što bi se reklo 5, 6, 7 dali li 10, nije bitno napostiti znači za redom ili može dan po dan u različitim mjesecima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 sačkala pa je naposta znači, prije narodnog prije narodnog Ramazana Hafiz ibnul Hajar u svome dijelu Fethul Bari u svome kapitalnom dijelu i komentaru Buharinog Sahiha kaže i ovo je kaže argumenti dokaz da žena, da žena nije duža na, na posti te dane, znači uzastopno niti odmah nakon, niti odmah nakon znači Ramazana, no međutim kazivali smo i govorili smo da je bolje jer čovjek ne zna kada će se vrati svome gospodaru pa je bolje da on to napusti, nego da to napašta neko iza njega koja je oštao ostao od njegovih naslednika Allah ne vitr dočekala je saba i pita način odnosno propise naklanjavanja vitr namaza kada svi istusti.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 Znači propusao prespavao je viter namaz, onda će onda će samo znači nakloniti viter namaz, pa će nakon toga klanjati, pa će nakon toga klanjati sabah namaz, ja se na audi na audi a od ashaba ne mogu se tačno sjetiti mene ashaba, ali znam da je vjerodostojne predaje da je a, jedan od njih Vukao a, i mama ili mu muje, ejzina za za odjeću i a, da sačeka malo sa ikametom da on završi znači sa vitr, da on završi sa viter namazom koga nije pustio, znači ja već je bilo znači sabasko vrijeme nastupilo, tako da znači čovjek kada ustane i prespavao je vitr namaz nekog a potom neka klanja neka klanja a, sabah namaz Allah najbolji zna. Jazakumullahajren <sluz> wa svejnine ilaikum 736630 i 736631 imamo li nekog na liniji od slušalaca i da li se čujemo? Neko nije imao ustrpljenja naredna linija imamo li nekoga ali da li se čujemo? Halo? Čujemo li se? Ulaikum salam, poziv dalazi iz... Izvolite u programu ste. Pa, htio postaviti dva pitanja, profesor. Da, slušamo vas. E, Naime, ovako, prvo pitanje, ako čovjek posjeduje tetovažu, je džah ili jetskih dana, da, a, znači, samo otklanjanje nije veoma skupo i tako, ali koja se nalazi na nekom skrivenom mjestu na tijelu, tako nije ona. Da, nije upadljeno. Da, e, šta uraditi sa njom? I, I drugo pitanje, učenje, kad čovjek uči Kur'an, E, Počinio normalno sa uzbilom i sa bismilom. Ako bih prekinuo, e, samo kratko progovorio nešto, neku riječu dunjavsku, kako nastaviti, je li dovoljno, posle prušite uzbilu, samo ili ponovaj uzbilu i bismilu, tako. Da se ne bih naš govor i Allahu te i Teala, je Da. Dobro. To bih to. Salamu alaikum. Alaikum salam. Imamo li nekog na liniji još od slušalaca 736630 i 736631? Halo? Halo, assalamu aleykum. Velikum, salam, pozdrav, dolazi iz... Iz Švicarske. Izvolite u programu A, Ja bih htjela nešto zapitam ove za ovih kurbana. Da. Pa sad kad dolaze, ako Bog da ovaj kurban vajram, pa što se tiče kurbana, kad odemo da kupimo kurban. Da.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 koji e, znači obavljaju usluge e, Klanja, Kurbana i dostavi na kućnu adresu kao i podijeli istih, znači prije samog, prije samog Kurban Bajrama, u, u naredni možda mjesec dana.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 Pa eto, mene baš to sad interesuje pa da ko sad ođe ti kurbanicom, ali ja kažem neka najrealnija tijena, ono baš... Da vas nagradi, ali kažem još jednom kao urednik da, uh, da. ovog serijala svakako obećavam da ćemo, da ćemo i tu uvažiti, ispuniti i obezbijeti jednu posebnu emisiju koja će tretirati u pitanje. Pa eto, ja, ja se navijem, ja vas slušam redu, ono mislim... Da vas vlađe ja nagradi. Dobro, jako imate dobre emisije, pa eto, volam da čujem baš odgovori baš što se tiče tog pitanja. Naravno, svakako, Allah vas nagradio, salam alaikum. I vas, assalamu alaikum. Bila je tu slušateljka iz Švajcarske, nakon Švedski Arizoni, Zavidovića, Zence, imamo li još nekog na liniji, reži koga imamo ovog momenta na liniji, ali da li čujemo? Halo? Salamu alaikum, salam, poziv dolazi iz... Opet iz Arizoni. Izvolite. Zavidović mi ukru... Da, izvolite, slobodno. Alaj, ovaj, ja pitanje u vezi džemata. Ja sam čula i čušona detovima da da se čovjek nesmije ogrijavati od svog džemata, nevažno koliko bilo pirata ili koliko grešaka uh -huh. bilo u džematu. Sad, šta treba osoba da radi kad vidi vedate i odnosno koja je to granica do koje mi možemo biti u tom džematu, al? Ja? Eto. Znači. Dobro. Da sam lažnjšanu ono ne gradi. Hvala se mnogo Prijatno, velikom selam rahmetul anver Imamo nekog ovog momenta. Predlažem da ostavimo i ovaj kontakt. Alo, da se čujemo? Čujemo, sasalam, alaikum. Valaikum, salam, rahmatullahi wabarakatuh, i nazove te iz? Iz Salera. U Bujrom, Sarajevo. Isalera, ovaj, zašto se veže, recimo, ovo šest dana? Ima li ne, nešto da da, da, da stoji? Zbog čega je šest dana, zašto nije miši možete? Recimo... dana, pojašnjeni ćete da svakako. kako. Kroz koransko-hadijske tekstove, naravno. Da selam imamo još Vala Evo u ovog momenta ćemo, imamo li rižnje, imamo još jedan poziv Assalamu alaikum Alaikumussalam Poziv je iz, iz Sarajeva, Sarajeva. Interes je nevako Ona je iz prethodnog hadiza što je spominala Kako može jedan vjernik koja vjeruje Allaha, inače ono ko, ko, kog žena zatekla sa ropkinjom, da slaže? Inače, to meni je jasno. prvo, A drugo, isto tako s vrhodnom pitanje, da li se može krv koja da, naprimjer, ono, u svrhi, u, u, u bolnicu, ne znam, jedan, može ta krv da posluže kao, um, kao krv koja veže, naprimjer, što djete i tu majku koja bi htjela da osvoje djete. Aha, dobri dobro dobrovolno davanje krvi. Ređe, za usta čujem malo poziva, obzirom imamo još jedan poziv. Halo, da osećajmo. Čujemo se, selamun alejkum. Ali ko to se selamun pozvao iz... iz Slovenije, Arabija. Euh, Arabija i Slovenija, Ljubljana je na liniji, je tako je. Izvolite u programu ste. A na ime, zovem u ime sebe Islam Put Dženeta selavao mi si u redom posle šeha sheha Sapekoduzovića. Velikom se nam rahmetuje. Naime imamo problema veliki sa ulaskom tako da kažem braće. I dal se braća da, li braće, da li nisu naime oni se nazivaju selepija, međutim sledbenice su sheh Harbije El Medhalija.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 do smutnje jer Dragi poštovani brate, obzirom da je pitanje mezhevski razlika razloženja u znači u određenim pravcima islamskog prava i tako dalje opširna tema i pozamaš na mi smo u prethodnim emisijama ne istine zvali neke dvije godine imali imali to tematsko predavanje, ali u svakom slučaju obećavamo znači ponastojati da pridobijemo nekog od eminentnih naših poznavalaca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 od tog velikog grijeha nije sačuvan ni onaj koji čini tetovažu ni onaj kome se čini tetovaža pa je poslanik s osanem, znači kazao da je uzvišen i Allah te tela, prokleo ono da koji čini onaj koji čini znači, tetovažu tako da je to znači haram i zabranjeno po konsensusu islamski učinja kada to čovjeku nije zaozvoljeno no međutim ponekad čovjek zbog nepoznavanja propisa ili zbog znači a, džahilijeta a, vremena u kome nije bio privržena Allahovi tabarak te tala vjeri nije znao pa je nešto učinio,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 pa se ne vidi onda ne treba sigurno nastojati da se to uklanja jer uklanjanje tih tetovaža čak i na ne, najsavremeniji ovaj način za koji sam čuo ne znam koliko je ispravan da li je štetan laserski znači na, način pa, palenja tih tetovaža da je ovaj prilično opasan i da naravno puno košta pa čovjek nije dužan bolje mu je znači, taj meta koji bi dao znači za ovaj uništavanje ili uklanjanje takvih tetovaža bolje mu je da da da negdje na Allahovđemšaoanu putu za sirotinju za uboge izdemo glemo ste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 poštovani slušalci večera su 250. emisije imamo i posebno gostu važenog vjerskog autoriteta profesora magistra Safeta Kucovića koji je na timu šta posle Ramazana i šest dana posta mjeseca ševala nismo istrpili sva pitanja koja su pristigla već odgovorili ste na pitanje tatovaži, isti slušalac pita i za pitanje e, kod tilavete odnosno učenja Kurani i kerima u situaciji nakon istijazije bismili određeni hajeta kad se e, prekine učenje ako vas neko od nešto upita pa vam odgovorite da li ćete nastaviti tamo gdje ste stali sa kirajetom odnosno sa tilavetom ili ćete ponovo proučiti istijazu bismillah ako čovjek stane znači, pri učenju Kur'ana i progovori nešto sa nekim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 pa ako je u džamatu hajr i dobro da poveća to dobro A ako u džamatu ima znači stvari koje ne stoje koje se koze sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ili opcionito sa islamskim stavojma onda je moja dužnost za popravlja stanje. pa znači u svakom u svakom slučaju njegova obaveza prema džamatu biva biva velika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 opasan i nije štetan a, i da može, znači, popraviti situaciju ili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 sve dok vidi da je boravak u džematu za njega bezopasan a e, obaveza je znači u tom je da borevi da bi ljudima ukazao na ono što je pogrešno a Allah najbolje za Čezakumullah, hajeren wa ahsane ilikum vi ste, e, odnosno iz konteksta e, kako stoji u predaji man slama ramadana slume atpav, sitemina ševal kenna husama daher pa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 e neke propise u šerijatu koji čiju mudrost mi ne možemo dokućiti svojim razumima. Pa na primjer ne možemo dokućiti svojim razumom zbog čega klanjamo afşam 33 kiata sabat bare kiata Facebook. Pa pamo 7 kamenčića, ovaj zbog čega tavafimo 7 ovaj krugova oko kebe i ne možemo dokućiti zbog čega 33 puta zikrimo jeste što tome. Значи znači, te neke stvari su ostavili jednostavno da se čini da onako kako čini Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kako kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, za crni kamen ja kaže znam da sti kamen ne možeš koristiti niti štetiti. Nitko me može koristiti, niti štete od kojent, međutim kaže da nisam vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da te ljubi, niti ja te ne bi poljubio. Znači to je slijedeње. Čovjeka više ne zanima zbog čega i kako nego me zanima, znači da to činim. I ne možemo znači uvijek doći znači do a, znači, same suštine znači nekog ibadeta. No međutim činimo ga zato što je,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 za ispošteni mjesec Ramazanišalo, mjese, Allah taala da nam je oprošteno. Ovaj da, da je to zahvala, vid, zahvala. Pa su neki kure da se da je to kao sunneti vezani za namaz. Imamo sunnete prije namaza, imamo sunnete poslije namaza. U svakom slučaju znači nije nam doneseno jasna, znači jasno, znači poješenje, zbog čega se posti ti šest dana. Ali znači poz je zbog čega postimo 3 bjelana dana u svakom mjesecu ne znamo. A dok recimo znamo zbog čega postimo poredak je četvrtak. Jerekao poslanik sallallahu alajhi da se ti dana uzdižu djela Allahu Pa kaže ja postim ovaj i poredak naruči zato što poredak je ali kaže Allahu to je danu kome sam rođen pa postite taj dan znači ovaj to su neke stvari koje su nam otkrivena mi je otkrivena, otkrivena nam je znači mudrost e, praktikovanja određenih propisa a kod drugih to ne znamo Do, što odje što se tiče ševala znači ne znam da postojne nešto konkretno što ukazuje znači osim ono što sam spomenuli znači da su islamski učenjaci kazali da to vi zahvaljalo Allahu te bareketala i da čovjek ustaje nakon toga u postu i možda može biti da se ispitaju oni koji su iskreno postili post Pa žele dalje nastaviti u svome i ustraviti u ome ibadetu od onih koji su samo ispostili zato što ljudi poste, pa da poste sadnje i mislično tome može biti. Iako mi ne tvrdimo da onaj ko ne postio više s dana, da nije ispostio iskreno Ramazan, ne Bože sačuvaj, ali u svakom slučaju kaže ono što se naši islamski učinjaci izme ostali Ibn Rađep koji to spomnio u svome djelu, la Taifun Me'arif, gdje kaže da je jedan od dokaza, znači da je inša Allah htjela primjer čovjekov post da nastoji da ispostio više s dana, Allah ne bolje zna. Džezakumullah khairan, wa'alaikum. Pitanje koje ste spomenuli iz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 istinu, da li on zaista imao nešto sa njom, iako ga je vidjela znači svojim očima. Pa mu je kazala, one je pitala ga je, znači jesi li nešto činio, kazao je nisam. Kaže, ako nisi prouči što iz Kur'ana, jer kaže džunup ne može učiti Kur'an. Ona je smatra da čovjek kada je džunup, da ne može znači da ne može učiti Kur'an,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 Wa innal 'arsha fawqa al-ma'i tafin idha al-'arsh iznad vode izdiknut wa 'ala al-'arshi rabbul 'alamin 'ada'na al-'arshu Allahu jallal shanu ovim riječima znači nema nikakve ovaj neistine ovo jeste istinite činjenice ali nema ajeta u Kur'anu u ovakom svislu. možda su značenja ovih riječi razbacana po kuranskim ajetima tobe sumnje no međutim no međutim ovaj a, a, a, a, Nije znači on ovim se znači zakleo, njoj niti je proučere što iz Kur'ana, nego je učio znači stihove. Pa ona je tražila znači da uči Kur'an ne s ciljem zakleke, već s ciljem da prouči Kur'an da vidi da li je Džunupilni Džunup samo to. Znači naradi snio kako je laži, i mi ashabe znači ovaj a, sigurno da ih čistimo od svakih vrsta potvora i laži. Pa znači ne bi se to moglo desiti, iako je bilo dozvoljeno da primijeni teoriju što je naš brat urednik Adnan a, kazao, znači a to je simbolika znači pregovoru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 dozvoljeno je čovjeku da laže neprijatelju u ratu. Znači da neprijatelj kada ga uhvati u ratu, pa ga upita, znači, koliko ima vojske u vašem bataljonu, vašoj brigadi, u vašoj četiri da kaže, imaju na primjer, ima ih 300, a njih ima samo 20 na primjer. Znači to je dozvoljeno, znači da zbog znači opće koristi da im slaže. I dozvoljeno je ženi da slaže svome mužu i mužu svome ženi i i da slaže svojoj ženi, ali podjednim jako od pojednim jako, po jako bitnim uvjetom a to je a to je da ne smije znači pri to laži uzimati uzimati pravo znači svojoj ženi niti žena da uzme pravo muškarcu na primjer žena kaže svom mužu idim onimte i a, obavijesti moju familiju da dođu sutra kod mene mene u goste to je njeno pravo i on ode i nije to uradio i dođe i kaže njeo je sam uradio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 ovaj da ga izudara ili da ga napadne ili da ga optuži za nešto i tako dalje no međutim znači posluži se znači e, laži tako da bi pomirio da bi pomirio dva muslimana i laž se ome slučaju smatra i ibadetom laž se znači ome slučaju smatra i ibadetom jer je laž ona je zlo po sebi ono međutim, međutim pomiriti dva muslimana je kud kamo već je zlo pa je ta laž koja je mala znači laž da čovjek kaže ovaj ono hoće bi sve lijepo govori a to je u stvari onako što treba da bude među muslimanima ona je neznata ne od se znači na sami produkt te laži a to je znači da pomeri dva muslimana. Allahu teala ala. ala. Allah, da vas nagradi najgolom nagradom. Narodno pitanje sve odnosi u kontekstu pitanja koje postavila sestra iz Arizone vezano za etima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 tada se ne misli nikako znači na na znači ono suho značenje riječi da je to zaista samo krv nego tu se misli znači rodbinska veza da je znači majka rodila majka rodila dijete pa to dijete biva znači mahrem njoj biva mahrem njenoj sestri biva mahrem njenoj njenoj majici znači svojoj neni tako dalje znači to je ta a, krvna veza nastaje ta je kao produkt rađanja kao produkt poroda ne porod produkt da se dadne krv i da time čovjek postane znači vezan to sigurno nije kao ni, ni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 A što se tiče ovoga pitanja koga postavila sestra, znači da se dađe da se ubrizga krv da se dađe dobrovoljna krv i s tem, od majke, znači tom djetetu ili od čovjeka, pa ovaj, znači dijete koje je usvojeno da bi se time znači o da je postalo mahrem, to sigurno nije ispravno i to ne može proći. Allahu zekumul i naredno pitanje nam pristiže iz Slovenije u kojem stoji eselam alejkum ko ima veće pravo raspolagati novcem koji je novorođenče dobilo kao hediju, adet kod nas u Bosni. Allah vas nagradio. Znači, situacija, kako kažu, kada se stavlja djeteto na čelo, djete kada dođe, znači, iz porodilišta sa majkom, onda bližnja rodbina, neko 100 neko 200 neko, Boga mi, pjesto neko i 5 maraka, kako je ko u situaciji, onda se dođemo u situaciju da mladi bračni par koji imaju djete, prikupi hiljadu eura i onda, više nije problem ništa drugo nego problem te pare. Ovaj ko raspolaže i upravlja time, njegova majka, njegov otac podjednako ili je tu imitak djeteta koji treba da dočeka njegovog muževnog doba. Bismillah alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول A što se tiče znači imetka stečenog na ovakav način, osnova je da čovjek je u porodici znači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 zato što je otac, znači, obavezan da se izdrža, da izdržava to djete i da se brine o njemu i o, taj metak, znači, on može raspolagati da im koristi, a ako se bračni par dogovori znači da jedan dio pripadne majici za neke njene potrebe a, ukrase i sl. tome a, a, ili da savdaj imetak pripadne oci ili savdaj pripadne majstvo nesmetano. Međutim, ako gledamo sa šarijatskog stanuvišta, onda je roditel taj koji je otac, znači taj koji je dužan da izdržava svoje dijete i taj bi imetak u tom slučaju pripao njemu, a Allah najbolje zna. Čezak mu laha jeren, rahsene imamo li još nekog na liniji ili ćemo naše večerašnje druženje privoditi kraju obzirom da smo već poštovni slušajac, ono punih 120 minuta. Alu, da li se čujemo? Ja sam vam Mustafa ovdje. Mustafa zove iz? Iz Berlina. izvolte Berlin, Njemačka, je li tako? Je, yes, tačno. Slušamo vas. Ovaj, situacija kod je kod mene takva, ja studiram u Njemačkoj i ovaj, sad se odjednom promijenilo um, da za izvršavanje hađa ne postoji finansijski nikakva prepreka. Da. Znači, finansijski sam u mogućnosti da izvršim hađa. Da. Međutim, studijumom sam zauzet. Da toliko da ovaj, um, ne možete vrijeme odvojiti. promijenili planovi, molim. Da ne možete vrijeme odvojiti na 15 dana, jel? mjesec dana, jel ili? 15 dana, 20 koji do aviona, jel? Mm, ja. Dobro. Dakle, znači, toliko da ovaj bi bio stvar u skriptcu jer sam na Kaju studijuma. Da. Ovaj radi se diplomskom radu. Ovaj, jesam li sad u obavizi da izvršim taj hač ili postoji mogućnost da to kažem inša Allah idućeg iduće godine? Jel to je jedino pitanje? To je jedino. Da vas svala zašavno nagradu, na ne troši tempu, ću A, mi ću svakako odgovoriti. Prijatno. Bio je to Mustafa iz Berlina, naredna linija je također aktivna, koga imamo da osjećujemo. Salamu alaikum. Alaikum salam, pozvijez. Pozvijez, kakaj. Božem, kakaj. Koliko je dozvoljeno...